Dita të nderuar mi që mi përsëri këtu në bumerang me mua remandon Dhe me mua anestin So do të njoj me disa lajme të vjetra në një, një... këndë vështrim të ri Po, për më tepër do t'i djoni të gjitha këto lajme pas një këngë përshëndetse Për t'i zjeruar dhe elaboruar më mirë të gjitha lajme që kanë dodhur gjatë i avës se si kemi lëm pas Në ndisht një ju të kuriozuar dhe ju që doni të di një diska të re Shion i këngën Every Saturday night I get kësaj këngë e cila ishte shumë ekzaltuese dhe shumë emocionuese, do të njëohemi një lajm i cili është tepër i rënd në politikën shqiptare. Çfarë ka ndodhur? Që që nga ka qërën? ministrat të LSI-s. Jo, një minister dhe deputeti i LSI-s, Leter Koka dhe Petrit Vasi li kanë sulmuar të dy brenda një dite ministrin e brëndshëm Sajmir Tahirin. Të dy kishin dhënë akuza se policia nuk punon dhe hashashi ka mbuluar Shqipërinë. Së S'është fare e vërtet, policia është në punë ndem kemi plot policë rrugëve, që shohim policë trugor, FSH FSHënja, që forcat e ndëryrjes së shpejtë, shqiponja janë në gatishmëri. Unë nuk e kuptoj ku i kanë gjetur këto ide që nuk punon policia, po çfarë Shashi është kambuluar Shqipërinë? Çfarë është e vërtetë? Është Upo... shumë e zezh me ta gjetur Shashin një. U po të, ato ja, që dëgjova. Ore takon dhe u po them atë që shoq, i të shok... cili tha policia nuk punon dhe Petrit Vasilin Runi nga policisë ofus drok në makina. Kan filluar shpërndarja policat, nuk e di se çfarë kanë wow. bëur, por e, kuptova që ishte një sulm. A ne sulm, a ne kanë pasurë nën derti blet drog një polici. Nuk e di domet. Jo kene. se e pimne, nuk e pim, po Esh, është dëm sigurt ta blesh, ta dish se ç'i vlet drog. Imagjino, eh, të vijnë policia atje thotë, "O ma daku çampon." Ke ma. Me okay, sa ka drog, ma shmenti kidera. Malt mirë. Eto ato tipo, jo më zë tresen çu, po çe kam e kam premë durtë mia po të them. E mbolli biri botut e kam krasitur. Nuk e kuptoj. Si un nuk i besoj ja, këtë fjalë që thashë ti. Asun si besoj. U bazuan në ndonjë fakt? U bazuan në fakte, po, domethënë, than gjëra, po, nuk u bazuan. Ka ndonjë inat me Tahirin këta? Nuk e di. Mos është për shkë koalicioni? Ndoshta. Mos është tallje me publikun? Mos është kjo e fundit, domethënë kjo që sapo the tash ndosht shpesh. Kam ka 22 vjet që ndosht. Ata ishin 2, ishin 2 veta, të cilët thanë të, than të njëjtën gjë. Po për atë pun janë 100 e ca veta atje që tallen, po. Buka ishte kur tha ministri Koka që në kryet bashkisë të Durrësit duhet të ishte grita Duma. O. Oh? Po kush nuk e voton gritën? Mos po. Kemi diçka të rreq këtu midis LSI dhe PD-s, ne Shqëndia e vjetër. E fsheur diku më, aty. Me krim pasioni, ose. Mm. Po si mendon ti për gritën se? Kush Gri... nuk e, kush nuk e voton gritën? Kush te voton gritën? Unë që si jam nga Durrësi, vetë votova për gritën në Durrës tim. Edhe vanjush i vet ton, vanjush Dako ka votuar për grita Duma. E po të ashi Pse mu se vëtë është Grida i ka gjitha akseset e mënshme Konkluzioni gjithë sa ishte Po Runi nga policia Se po uruan Dhe runi nga ministrat Se nuk uruan Shumë bukur Sulmet Letë të vazhdojnë Karvani E cëm për para A E cëm për para Pre ministri shënë letë lejnë tha Karvani shkon për para Po për Sa para, karvani gjatë që është Dhe ne me këngë në radhës Dhe të të rikhtemi pas pak përsëri me një temë tepër interesante që ka ndodhur kohët e fundit colour in your cheeks Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth Are there some aces up your sleeve Have you no idea that you're in deep, I dreamt about you nearly every night this week, how many secrets can you keep There's this tune I found that makes me think of you somehow And I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my city Do I want to know If this feeling flows both ways I can see it go Start a whole say it's my day crawling back to you let me go Got the guns Been wondering if your heart's to open and if so I wanna know what time it sure See me down on poker room I'm sorry to interrupt it's just I'm constantly on the cusp I've tried the chance to kiss you But I don't know if you feel the same I do But we could be together If you wanted to Do I wanna know If this feeling flows both ways I have to see you go know. We're sort of hoping that you'd stay do të ndojmë tashit ju edhim dritë mbi një nxarje e të cila është shumë e rënd nuk është dashë e rënd po është, është shkarkuar ministri Yuli Manjani Yuli Manjani. Manjani u shkarkuar me pretexin se ka folur jashtë të vijes të partis pa marre leje nga jo, të partisë, dret... partis, të partisë, të partisë, nuk ka të qeveris të qeveris? jashtë të vijes të qeveris të qeveris atëresh me gjithë sa në them të partisë po nejse Dhe se përse nuk është e marrë leje nga po, dretori një, një mardonit me mediat. Po, që është endrifuga. Njër është një arsue. Unë them jo, nuk është kërë arsue. Se po, po, po të ishte, po ishte shkarkuar për të gjë, po të ishte shkarkuar për të gjë, ta them unë. Po? Se a i do kështë e folur kur ishte në sheveri, ato mm -hmm. që tha pas i u shkarkua. Po, po, pra ndaj po them, ndoshta ka dal nga kjo linja e partis, jo e sheverisë. Ja, ja, ja. Jo, jo. Ska lidhje me partin, ajo është me se... ishte qeveri. Shkar... Me më më në qeveri. Ore të u shkarkua me këtë pretekst. Do të thonë kjo ishte arsyeja. Qi doli doli nga vija e qeveris. Doli nga vija poli paleje. Tash cila është vija? Po po këtë nuk e dimë ne. Do të thonë këtë po përpiqemi të kuptojmë. Vija e part e qeveris. Ne jam fiktuar me partin sot. Është qeverin. Për sheveri, po është qeveri, po, është qeveri. Linja e qeveris kërka, që ankarka që duhet marrë leje yken... nga Andri Fuka për çdo dalin në media. Lera atë, lera atë. Po, nëse ti ke një mendim tëndin, mos e thuaj. Këtë po ajo është, mos fol. Tani është kryetari që mendon për mendimet, nuk duhet mendosh ti. Ore, po, më fal, se është edhe diçka tjetër. Uh, ë, na, kjo është njësoj si një skuadër futbollit ta zem këtë qeverinë tonë. Po, të gjithë lojtarët që japin kontributin e tyre, që janë deputetët, ë, uh, zvendësimet i bën trajneri apo kapiteni. Unë mendoj sipas mendimit të E rion veliajt, që zëndësime t'i bën kapiteni Kapiteni? Po Jo, i bën trajniri E rion veliajt, në basë mbledhjës uh, partis Tha që kapiteni vendosi, i tha, do nëzjenin lojtarë, do fuzin lojtarë tjetër Për më se që se për kapitena një e kuj dhe jo? Jo, jo, jo, kapiten, a i tha një skuadrë O, që skuadrë A, po dojtë nga këto skuadrat uh, që ndodhërë në dompë Që është uh, trajniri, është de kapiten, edhe Mos ndoshta ash ky rast. Ka mund si Ndo të jetë ky rast? Ndotë rëndon. Do të thoj se mund të jetë diktaturë. Diktatur, <laughs> diktatur plër, proletariati. Po, është me me, me, mendimi im. Mendimi me jot, po edhe unë e vlerësoj mendimin tënd. Diti i kisha un. Sta besaund ti akuzat e Manjanit? Të akuzat e Manjanit. Sa sumistra shkojnë në Santa Quaranta me dashnorët? Ë, uh, po tash ai diçka di përderisa po flet mbas daljes se un e di si e quajon këtë, e di si e quajon këtë akuzat? Hakmarrje. Ja. Jo. E ëmbla hakmarje, servile të shtoj, uniçuj uni ai akuzat të papazës. Të papazës? Po. Po ku bazohesh për këtë pabazim ti? Bazohet e baza që tha ai. Edhe çfar tha ai? Ai tha që, të ai, që? Nuk, ai, ai nuk bazoan asnjë gjë, po tha një gjë tjetër, se u nuk bazoavat asht tha ai kur bazoaj diku. Po për të bazuar në kjo bazim i bazik i bazuar, do bazohesh diku. Të er. Edhe u nuk bazoavat e baza që e bazoi ai. Okej, okay, bazim. Një pyetje tjetër. Po? Sa mendon ti ose sa E je jesigur ti që akuza tjetër ishte e vërtetë, që tha që është mblesë e veria, paqen ministra pa në Shqipëri, është mblesë e veria. Këtë? Po, po faktikisht e besoj. Po, e besoj për një arsye. Çfarë arsye? Që asnjë ministrat nuk po, ka thënë në Shqipëri, po ka dalë një deklaratë gjatsa kohe po, nga Këshilli i Ministrave. Po mirë, tani ku është Këshilli? Se nuk e tha zoti Ylli që u ndrit atje ku është? Stoft, stoft 3 tati. Së nuk e tha kur ishte qeveri këtë. Po, ruante linjën e qeverisë? Jo, jo. Nuk donte ta thoshte. Nuk donte? Po thash prapë. Ndoshta është kjo hakmaria, s'po them unë çkam çfarë. Ai pyet ti çfarë kisha? Kjo hakmaria. Ni pyete tjetër kisha. Ky lajmi të duk lajm i mirë, lajm i keq apo Muamë duk lajm ndoshta. Lajm ndoshta. Pse do thua ti? Sepse shqiptarët janë deri në fyt me këto të uh, Të gjithë këta politikanë, jo që shkoj me dashnorë, neu jo që shkoj me gruan e shoqut, jo ky ishte me Impetet Fundit, me Kobarin, jo ky ishte me Pablo Escobarin me këto. Me Impetet Fundit kisha unë. Çfarë na duanë? Ishte i shkarkimi. Shkarkimi? Po. Shkarkimi? një drejtkarkimi. Çkarkimi? Po. Që në qoftë se flasin për një diktet diktaturë proletariati, të shkarkohen të gjithë dhe të qëndrojë vetëm kremelit në krye, madje të pushtatohen. Lojtar, mbrojt sulmus. Po po. Po ministri Kulturës ta bëj ministri i ekonomisë e bën ai ministër arsimi e bën ministër arti ç'doj të më të shpikoj ç'ministri do i bën ne të dëgjojmë këngë dhe të rithehemi përsëri ne një temë më më interesante se kjo A tere, Anest, ma njani në shkarkua, doli me deklaratat fuqishme, por me njërë mbas shkarkimit, më direkt një gjysmore mbas rama vendosi kapiteni, ose Zotë Krye Ministre di rama, si të doni ju, vendosi të shkarkonte për arsyet e veta personale. Për mësë përpëdhe karakteri. Mësë përpëdhe karakteri, ndodhë shpesh, bërë një takim me uh, kryetarin e parlamentit. Me i dirë metën. Pa. Pa. Çfarë kemsuar nga ky takim? Çfarë Çfarë kemsuar? Çfarë konkluzionin nxorrën në... dy liderat tan? Dy liderat tan nuk nxorrën kokërr pe konkluzioni, pse para ishte takime dyert e mbyllura dhe kur dolën u pyetën nga meta thjesht i bëri skip me jo me fjalën që thot që si dashuri, thjeshta që pëpok, do të flas pas pak. Do të flasin pas pak, nuk e di, është vendimi i qeveris. Po ky është qeveri vet apo? Ja, ja, jo, jo, ky është jashtë. Jo. Ky është jashtë. jashtë. Ka rësuar disa katë tier në, në qeveri ose është vet brenda qeveris. Dakor, edhe tha që ishte vendimi i Qeverisë. Ylli të vazhdoi aty siç është, ne kemi krat fuqishëm. Ndërsa Rama tha që po, e hoqa Ylli Manjanin për këto ato arsye që i tham pak më lart. E, konkluzioni këtu ishte mishmash, sepse nuk ka fare me zonën, as nuk tha ai ënjë që dorë dakord këy hoçi këtë ministër për të arsye, jam dakord, s'jam dakord. Fisht kapiteni tha, e hoqa? Tashi, ma të logarinë timë këy që i bie ti zvendës trajneri se kush i biehet jetë zëvendës trajneri. Nuk tha fare asgjë, ta kapiteni është kapiten. Unë s'mbaj përgjegjësi këtu. Më thuaj pyetjen, të lutem, ku do të dalë? Pyetja ime ku do ku do të dalë unë këtu? Po. Ço pse po ndodh kjo gjë? Pse nuk reagon? Se kanë dhënë dhe me qeverinë e mëparshme u shkarkua një ministër dhe s'pati reagim. Tak ndarë koalicioni. Po. As... Ndodhi prap ti mendon se ti ke idea ti ime që duhet të ndalet koalicioni? Jo duhet. Pas... Po, mund ta ndahem. Mund. Pas këtij shkarkimi? Po. Kjo është. Apo qe un kam arritur. Mund të them jot. Jo. Dhe me argument. Me argument. argument. U shkarkua ministri Nasip Naçom ministri i Drejtësisë pas se t'vinte Yllimajani në vitin 2015 po, në nëntor. U shkarkua. pse nuk u prish koalicionin? Po pse pishin edhe 2 vite të tëra bashkëpunim. Mund të ndashin të bëni një ziedhë parakoshme. Po ziedhë parakoshme dushin. U shkarkua ministri Do... Erjon Veliaj seno konta koalicioni. Po sundasa e Rionit nuk i intereson fare Elësia. Por ç'është e ka, ju i thoshte nuk e duarionit është Elësia në atë. Ky është ajo ta shkarkoj, do jo ta çoj këta kryetar kryetar bashkie. Se po nga që fituan te bashkinë kjo ishte pretendonin të merrin prapë dhe krye qytetin, se nuk i maftonin sa bashkëtitëra. Orek, dakord, dakord, ne gjitha këto qyteti janë shumë të qarta. Po. Ajo që po them unë është kjo. Po. Do ndajt apo jo, sepse kur u shkarkua Tritan prifti Yes, koalicioni vazhdoi. Ti the që nuk kush pse su ndahen 2015 të për zjetet paraqoshme. Zjetet e paraqoshme duan lek. Vetë ti se kuptonin kaç. Po prit kaç na ije. Po duan vjet, shumë lek, po nuk kishin as lek. Vjeti, nuk jam na i kaç na i vjeshtë. Unë jam i brisht për aft pun, jam shumë i brisht. Një shkarkim ministri do sjell do sjell ndar i koalicioni. Po janë lojra, Marian Lojra. Jan lojra po. Jan lojra, gjitha janë lojra. E pra, edhe unë ksa lojë e fiksoj se çado thëshët do të thoj aty. Po. Ëh, të drita një. Për në gjarën e rëndë të njësët e janari 2 Ilir Meda është këputaj që bukur Vetë lësia Masë janë ngarkojmë gjitha likës të madhë është po këputaj që bukur sa fitovi nga 7 deputeti bërë i 16 Mosë po përfiton prapë Ore këtë radhe Peti si thaj për i Limanjanin Elan balt i Limanjanin Këtë kur është karkoj Ishtë vendimi që e verri sa nuk e mështet i fare Po pra Po thoshta i thosht dhe mosë ma shkarkoj Mosë ës E kupton që e, kërkon shtet, se në fund fund ata th안 nuk është, po themo, mos bëj për ashtë qeveria. Është puna te Shqipëria ta tallhemi me të sa të mundemi, të as shumë Shqiprinë po ture sa të shkulemi. Ti jeni ai? Daj e, e kuptojun. Ti jeni ai ve dhe e kupton sikur këto kriset e qeverisë janë kriza koalicioni, do prishet koalicioni, do ndërtohet koalicioni i ri, janë lojra po, të gjitha. Mirë dakord. Po e di çfarë më shtyu drejt këtij mendimi? Jo, që edhe ish zoti Kryeministër, edhe zoti Basha, pretendentën, mbështetën Manjanin. Manjanin, tham po, ai është i drejtë, ka folur drejt gjithmonë, ndërkohë që para Në, jo më shumë prisia, se një vit e pak, un prista nga Lulzim Basha është PD-ja ka dyrt hapur për Manjanin. Po nuk e tha, nuk më nuk ma ofroti si kënaisi. E tha me spont, ta themun se tha Are. po, ai është shumë i drejtë, është një politikan i vlerësuar, ndërkohë që edhe Berisha e mbështeti zoti Berisha Dhe Emanjani, kur foli një vitet samë përra, deklaroj që, ok, se Berisha të shi ka vendin e vetë aty, t'jeshtë të mbajnë për respekt, nuk ka aze për të thënë, eshtë pak në, në mbi mosh për të folur për politikën. E, cilësoj në një kategori që Hapuk Berisha... Habuk veç. E, dhe të shi këta dalin në mbrojtje. Pra ndaj me ndova që, ndo është taj një koalicion, i ri... Për të dhëmë pikat mbi i, Publiku është aty ku është, aty. I mbon i tallur, çeveria spek të spektakolar, po. E publikun. Pastaj dalin këta fortët si Farili. Shijo një këngë edhe qetçeu edhe këtej prandaj. Ta sjojmë dhe këngë aty. mbaroj në orikthien përsëritin e studio. Jemi në Bumerang me mua Anesin dhe Meremandon, që e kanë përball. Makeskis se m'anzive jetën, po ne ses pagrëndika kjo. Faleminderit ju që po na ndiqni dhe ju që do na ndiqni. Do na gjeni çdo ditë të prente në emisionin çenton zyrtare në Bumerang. Do të kemi një lajm tepër interesant. Po hënier ditën e diçshme. Po, u zhvillua përsëri Komisioni hetimor parlamentar për aferën korruptive të Çezit. Akoma vazhdojnë ta më. Ishte komision parlamentar drejtuar nga Taulan Balla, që është pjesë si e Partisë Gjith... Socialiste, si se janë, Gjithmo. Janë, Gjithmo. janë darë në dy, janë darë në dy në dy komisione. Në dy komisione. Po. Këtë radh ishte për, uh, për, uh, Ekzotik. i ftuar një dëshmitar tepër serioz dhe tepër eksotik. Eksotik, jo, mos e thua. Mos e thua. I lakuar në media kot e fundit hm mm. djali i ish-kreministit Sali Berisha vetë Shkëllzën Berisha, Berisha në Berisha. parlament në parlament po pa. ua përball Tavlaland Ballës, të cilin ka pas disa gjyqje për shpifje për gjëra ato që Tavlaland ta Balla disa herë gjyqin kur ka qenë PD-ja në pushtet. Jo, Tavlaland i thotë se unë kam fituar gjyqjet, po ka qenë të korruptuar gjykatat. Ndërsa tashtit thonë se gjykatat janë super. Po. Ta të dy kishin replikuar në distancë me njëri tjetrin, po vetëm vetëm dije po ishin për ball. Ball për ball. Fytyja e parë tauland ballës. Zoti dëshmitar Betau i tha. <laughs> Vazhdoni me këtë zoti dëshmitar. Zoti <laughs> po taulanti asoj vetëm zoti dëshmitar ka mësosur. <laughs> Kaq ditë sh... ka pa filma, ka pa filma. Ka pa filme film. me dëshmitarin film. edhe thot zoti dëshmitar. <laughs> po. Esh Krizemberisha, si dëshmitar, u chua nga Karrika dhe tha. <laughs> u skuq ndoq. Ti je shpithës dhe i dënuar për shpithje. Ua, wow, bëmba batat të ngjajë. What's <laughs> up burger? Zoti dëshmitari tha, "Betoi, po si do të vazhdoj me pyetjet." E, yeah, po nuk i thoshte dot mirë dita njëra. Jo, yeah, jo. Yeah. Si thoshte dot? Fare. Kokra mashtrustit tha, tha, "Më sillni dëshmitarin në salla." Ende vazhdoi prapë ky zoti dëshmitar, Betoi tha, "Ky, ti je shpifës i dënuar për shpifje?" Prapë ky. Siç të dor. <laughs> prapë ky, po, është e vërtetë apo? Jo? Është e vërtetë, po, po, është e vërtetë. Do të thotë se di është, pak e varteta, po. pak momente <clears throat> më vonë pas replikave që patën Jo, o jo replikarë, pas debatit të vrullshëm që sholli një përfitim ka qëtë madhë për Shqiprinë që gjithu trashën duke e parë, dollëm në kondicion, heti morë, më vinkeshtë të po, një, po, po heton të dëshimtarin. Dhe janë shumë serioza. A ty foli juristi imi njohur, si pas doktor Berishës, hmm. kush do thu është ti, Arben Ristani. Wow! pa këtu ka konflikt interes i tha nuk do të vazhdoni tha s'do vazhdojmë ka konflikt interes i zotrit tha ti je dënuar na gjykata tha kundrejt këtij të paditur këtu tha këtu dëshmitarët shi ti ju dëshmitarë elbin ka kap e kapi nga ajo vendimi atësh pastaj pas disa debateve ndërhyri Ulsi Manja një jurist e primion në Shqipëri kush se ka gjyllasniu ardhëptet partizanaliste orë është, <partizialiste>, arre, është. <laughs> Ulsi është më i <laughs> miri në partizanaliste po ka folur një herë ka thal. Ja jep. Ulsi i bëri telefon drejtësi atë reformës oh, që e kërkoi ti. E kërkoi ti telefon Ulsi e, e, e bëri. Ulsi, bravo po. Ulsi. Po. Zoti po. Ulsi Manja. Nuk e kanë ngritur sikur. Ulsi tha që "Ç janë këto gjëra këtu?" tha. "Ç po na nxirin ju?" Ulsi tha. "Ka konflikt interesi këtu," tha. "Ajo është gjika tjetër, këtu është komisioni timor tjetër, do të, tjetë, të me thënë, ta them me fjalë thjeshta për publikun se kuptoi." Po. "Uzum ne të dy në shkollë, e themun ty, nuk bëjmë misionin bash, se jemi në punë." Nuk ka konflikt interese si tu Po s'ka fare konflikt interese si tu Edhe ullësik shu tha Përbash dojta allan bala Të lutem shumë i tha Bëbetimin do thosh të vërtetën dhe të vërtetën Dhe të vërtetën Pa tjetir tha kuj O shpifës <laughs> në ndesh pifës t'i da <laughs> Kjo është shpikës më bëmba batë të, të të njaj <laughs> Asgjë tjetër Komisioni u bë Asgjës morë dhesh Bërë pjet... një vrim ashtë të madhe në uj Sa se kej një ide <laughs> Dhe ka baba si Llullum, Si Llullum, Si Llullum Dhe ka baba qën, lex3 e lullem, Gushyn Si Llullum Dhe ka baba qën, lex3 e lullem Gushyn Si Llullun Dhe ka baba qën, o lex3 e lullem, Gushyn Si Llullum Ju shesi blu Oj ka baba çun le le le le Ju shesi blu Miçi ky ishte boomerang per sot Faleminderit qe na ndoqet shpresojm qe ju kemi hedhur pak drit mbi kte erstir pas shoures si qeverisja Ismailia sa ta mbaroj fjalen o zoti i madh Faleminderit qe na ndoqet Do të kohemi përstëri të prejtën tjetër këtu në bumerang dhe vetëm në bumerang me, me mua, mua anestin Dhe me mua remandon që e kam për balë Skiqë po nese mo Natën e mirë të Por zhidhve. e mos qësh së frejnë bërti Jo Jo, okej okay. Falem derit, natën e mirë Ka lovsh sa sa të samë buku një fundjavë samë të këndshme Kujdes Politika ju ka gjithmonë në thes Miru pashë